Mi lesz a mai témánk, Zsófi? Mai témánk, és tírusosan ma van az állatok világnapja, úgyhogy pont jó napra esett a műsor. Hát a... Monti Roberts könyvi további ismertetése és szemelgetés belőle, ebből a Lovak és Emberek című könyvből, amit elég nehéz megtalálni. Tehát így most én mászkáltam a könyvesboltokba megnézni, hogy mennyire van jelen. Én azt tudnám tanácsolni, hogy aki nem találta meg könyvesboltban próbál meg lovasboltba beszerezni, mert ott is szoktak árulni a lovas uh -huh. kiadványokat. Tehát ilyen nagyobb lovasboltokba valószínűleg meg lehet találni. Ugye, nagyon uh, érdekes, hogy uh, Ebben a könyvben ugye próbál Monti Roberts párhuzamot vonni lovak és az emberek világa közé. És nagyon sok mindent úgy mondja, hogy a lovaktól tanult, amit ő aztán hasznosítani tudott a gyereknevelésben is, és hasznosítani tudott annak a több 13-15, nem is tudom hány gyereknek, akit ő úgymond nevelőszülőként nevelt föl a feleségével. És az egyik nagyon fontos dolog, ami ugye már szóba került nagyon sokszor a lóval és az emberrel kapcsolatban, az az erőszak. Hát a lovasok nagyon sokszor azt hiszik, hogy azért, mert mi emberek vagyunk, nekünk jogunk van ahhoz, hogy az állatot verjük, hogy az állatot fájdalommal kényszerítsük arra, amit mi szeretnénk tőle, vagy mi akarunk tőle, és erre mondja Monty Roberts azt, hogy az erőszak az semmire nem megoldás. A soha nem megoldás, és ugyanúgy elfogadhatatlan az erőszak az ember ló viszonyában, mint két ember kapcsolatában. És ő próbál között pár vonni. Négy vagy három olyan alap elvet mond a könyvébe, amihez ő tartja magát, és utána ezeket ki is fejti. Az erőszak soha nem megoldás, az erőszak soha nem az áldozat, hanem az erőszak elkövetőjének érdekeit szolgálja. Egyikünknek sem születési előjoga, hogy azt mondja valakinek, legyen bár állat vagy ember, ezt kell tenned, különben bántani foglak. És ez nagyon sokszor ez jön le a lovastól, a lónak, ez az üzenet megy át, hogy csináld ezt, hogy azt különben megverlek, különben jön a sarkantyú, Jön a, az erőszakoskodás, ugye a zablarángatás, tehát mind-mind jelen van. És sajnos ez ugyanúgy az emberek világába frusztrációhoz, a bizalom elvesztéséhez, lelki terrorhoz vezet, az állatnál ez ugyanígy csapódik le. Uh -huh. És ugye Monti azt mondja, hogy ezt a három alapelvetesztő a lovaktól tanulta. És szó szerint azt mondja, hogy a lovak voltak a fő tanítóim, és aktív módon, szó szerint oktattak. Tehát ő ugye a lovakkal való interakció során tanulta meg azt, hogy hogyan lehet máshogy viszonyulni az emberekhez is. Mind ugye a, a többi emberhez, mind a saját gyerekeihez. Tehát Ugye, ha csak azt vesszük, hogy mennyire sérült egy bántalmazott gyerek, és később milyen súlyos következményei lehetnek ennek a felnőtt életben, ugyanúgy egy fiatal lónál, ha legelején az erőszakkal és a fájdalommal találkozik a neveltetése során, ez ugyanúgy kihat később. Az a felnőtt ló életére, és egy csomó olyan probléma, ami teljesen megmagyarázhatatlan idézőjelben az ember számára, az visszavezethető ugyanígy a csikókorban elkövetett bántalmazásra. Tehát azért nagyon fontos az ő módszere, hogy próbáljunk meg a lóval egy olyan erős bizalmi köteléket kialakítani, hogy abban ne férjen bele az erőszak, és ne is legyen ott az erőszaknak helye. Ugyanis az embert legtöbbször a lóviselkedésében az szokta frusztrálni, ha nem azt csinálja, amit az ember mond. Uh -huh. És legtöbbször ennek az az oka, mert nem is bízik az emberben, nem is tanult meg soha kommunikálni az emberrel, és félreértik egymást. Tehát uh -huh. ez teljesen egy ilyen kommunikációs hiba, ugye az ember erőszakkal reagál rá, és még inkább mélyíti azt a gödröt idézjelbe, amit már ugye a lónak a kis lelkébe beleástak, és ezt a szakadékot, ami az ember és az állat között van, amit egyébként is nehéz áthidalni, ezt is ugyanúgy mélyítés, és addig, a pontig, amíg tényleg van egy pont, hogy a ló már nem talál vissza az emberhez és akkor van az, hogy beszélünk idézelbe menthetetlen esetekről, amiket teljesen meggyógyítani már soha nem lehet. És ez, ez sokkal veszélyesebb, mint ahogy gondolnánk, mert aztán később ez a ló, hát ennek milyen esélye lesz új gazdát találni, milyen esélye lesz a további életben, amikor ugye Arról is beszéltünk a mai társadalomban használhatósága a lényeg. Tehát ha egy ló a viselkedésnél fogva használhatatlanná válik, az egyenlő neki a halállal. Uh -huh. Tehát onnantól kezdve le van írva. És sajnos ezt nem sokan veszik komolyan, mert még mindig az van, hogy a lovat meg kell törni, a lovat le kell alázni. És pont múltkor az új lovardába találkoztam egy olyan esettel, ami teljesen felháborított, és mondjuk ennek hangot is adtam ott helyben, hogy én nem akarok most általánosítani, hogy minden edző rossz. De nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem saját maguk lovagolják a lovukat, hanem úgymond átadják egy idézőjelbe profi edzőnek. És ez a profi edző a múltkor egy sarkantyúval szó szerint véresre lukasztotta annak a lónak az oldalát, amelyik edzett. És a tulajdonos így nemes egyszerűség azt mondta, hát csak lebetadinozzuk, lejódozzuk, aztán majd rendbe jön. Csak ez nem a kocsi ne. <kül> Szóval én annyit mondtam csak a tulajdonosnak, hogy mondom, ez mondom, túlt ezt mindenen. Mondom, ezt nem is lehet állatságnak nevezni, mert ne is hasonlítsuk magunkat az állatokhoz. Mondtam neki, hogy azért meggondolnám kétszer is, hogy még egyszer felültetem ezt az embert a lovamra. Mert a tulajdonos, a lovarda tulajdonosa, és mondta, hogy na ez, ez már azért túlmegy mindenen. Uh -huh. Tehát nem lehet azért, valószínűleg, hogy a ló és a között, az edző között nincs jó kapcsolat. Én nem azt mondanám, hogy itt a ló makacs, meg ugye, hogy ő mondta, hogy nem csinált azt, amit mondott neki. Valószínűleg azért, mert soha nem is kérte. Tehát a lovas az tipikusan azt szokta csinálni, hogy én akarok valamit a lótól és hát az én akaratom felsőbbrend, úgyhogy a lónak ezt kötelessége teljesíteni, ha nem, akkor persze, hogy megbüntetem, megverem, és a többi. Tehát soha nem tanultunk meg kérni a lótól, és ez az, ami, ami nagyon nagy különbség. Ugye a bizalomhoz visszatérve, üm, idézett Jake gibb a Bizalom című könyvből, szabadságomat a bizalom adja, és a félelem veszi el. És Monty Roberts itt leírja, hogy mit érünk el a csatlakozással. Ugye ez a módszer, amit már lelemeztünk, hogy ugye, ugye a lónak csatlakoznia kell az emberhez. Ez az alapja annak a bizalomnak, ami kialakul a ló és ember között. És onnantól kezdve lehet a lótól kérni dolgokat. Úgy, mint egyenlő partnerel, mint egy olyan partnerel, aki érti, amit mondunk neki, és érti a kommunikáció nyelvét. És természetesen bízni kell a lóban, tehát akármennyire is, ugye az ember tele van kételjel, félelemmel, ha ilyen sérült lovat kezel, vagy egy fiatal lovat, akkor is bízni kell benne, hogy a ló az alapjában véve egy jó indulatú állat, az nem egy emberevő, nem fog nekünk támadni a karámba, csak azért, mert nem talál más menekülési módot, és anélkül nem is lehet elkezdeni a munkát a lóval, és nem is lehet a lóval dolgozni. de úgy ülünk föl egy lóra, hogy úristen, biztos, hogy le fogok esni, mert a ló alapjában vive és bakol, és, és biztos, hogy valami gonoszhat fog csinálni, azt a ló nagyon megérzi. És abban a pillanatban, hogy nincs meg a lovastól a bizalom, nincs meg a magabiztosság, ő is elbizonytalanodik. Mert hát... Alapjában véve ez is egy menekülő növényevő állat, tehát nem uh -huh. egy szuperpredátor, nem, nem várhatja el tőle az ember, hogy úgy viselkedjen, mint egy tigris vagy egy oroszlán, abszolút uh -huh. nem. És tele van a ló is félelemmel. Tehát ha mi félünk, aló is félni fog. És akkor lőhetjük az egészet. tehát abszolút vége van mindenféle kapcsolatnak. És azért is ajánlom, nem csak azért, mert ugye lovakat jobban meg lehet ismerni ezáltal a könyváltal, hanem azért is, mert valószínűleg, hogy másképp fogunk viszonyolni az emberekhez is. A könyvnek az utolsó fejezete kompletten csak arról foglalkozik, hogy a Monti kifejlesztett egy módszert a gyereknevelésre, hogy hogyan tartsa be a gyerek, a szülővel lévő szerződést idéző elbe. Tehát ő ilyen táblát alakított ki, törölhető táblát, amire föl vannak írva a, a jó cselekedetek, amiket ugye elvár a szülő a gyerektől, és a negatív következményei annak, ha ez nem tartja be ezt a szerződést a gyerek. És ez nála nagyon jól bevált. Tehát nagyon érdekes, ezt a könyvbe bővebben kifejti, hogy egész problémás gyerekek, akik a nevelőintézetből hozzá kerültek, mennyire megváltoztak azáltal, hogy, hogy őket is egyenlő félként kezelték, és tudták azt, előre tudták, hogy mi a következménye annak, ha betartják vagy ha nem tartják be a szerződést. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, és a, a lóval is valahol egy picit így van a dolog. A lóval is van egy, egy, hallgat, egy, egy néma szerződés idézőjelbe, amit amit a ló nagyon szívesen betart, hogyha, hogyha nem ez ellenséget látja az emberben, hanem a barátot, a társat. És azért ugye a hallgatói visszajelzés az volt, hogy nagyon sokan bizonytalanak, elbátortalanodtak. Van, akit az edző frusztrált, és, és undorított meg a lovaglástól, és sajnos nagyon sok ilyen eset van, és én mindenkinek azt mondanám, aki fél lóra ülni, vagy esetleg még vacilál, hogy, hogy hogyan üljön lóra miként, hogyha negatív élménye is van a lovaglással kapcsolatban, az soha nem a ló hibája. És az soha nem a lovas hibája, esetleg, ha ő ugye ö, úgy ült föl egy előszörült lóra, és esetleg leesett, hanem amögött mindig van valami. Tehát a lónak is van előélete, valószínűleg, hogy nem eredendően indulatú. Mm -hmm. És én azt mondanám, hogy ha valaki tényleg komolyan szeretne lovagolni, akkor ne adja föl. Mm -hmm. Lehet olyan edzőt találni, aki normális <gül> és, és lóközpontú. Lehet olyan lovat találni, akit nagyon meg tudunk szeretni. És semmiképp se adjuk fel a bizalmat a lovakban, mert a legnehezebb lovat is meg lehet azzal nyerni, hogy ha 20-szor ledob, én 21 szer is felülök a hátára. Uh -huh. És csak azért is egy idő után a lónak le fog az esni, hogy hát ez nem fél tőlem. Uh -huh. És lehet, hogy szeret is, és lehet, hogy bízik is bennem, akkor talán én is teszek egy lépést a felé, hogy bízzak benne. És valószínűleg, hogy a pszichológusoknak az ön azt mondja, hogy vaj, hát, izé, ló nem kognitív lény, nem tud így gondolkozni, nem tud összefüggéseket tenni. Én tapasztalatból azt mondanám, nem vagyok abszolút pszichológus semmi, hogy tapasztalatból azt mondanám, hogy nagyon-nagyon sok mindenre képesek a lovak, nem is hinnénk, mennyit tudnak gondolkozni és összefüggéseket keresni. Úgyhogy nem egy lebecsülendő állat. Nagyon sokan azt mondják, hogy egy buta növényevő, de ez nem így van. Tehát hát, nagyon oda kell figyelni. Most, hogy a állatok világnapja van, azért had, mondjak arra, hogy a, a, nem csak a lónak van fejlett e, e, pszichai képessége, hanem olyan butának tartott állatoknak is, mint például egy hal éppen rég olvastam, hogy az aranyhalaknak például rendkívül jó a memóriája. Mindenki azt tartott örülök, hogy három másodpercnél e, régebben Igen. történt uh -huh. dolgokat, nem tudnak megjegyezni uh -huh. a halak. Uh -huh. És külön kísérlettel bebizonyították, hogy abszolút mértig tanulhat, tan képesek tanulni, és rendkívül e, hosszú távra emlékeznek dolgokra, hogy az hogyan, sőt megismerik az úgynevezett gazdájukat is, ami hát egy halnál azért eléggé saját Igen, e, nagyon hajlamosak vagyunk egyébként gyorsan lebecsülni az állatok intellektuális képességeit, és ez nem egy túl bölcs dolog. Tehát, hogyha rendűnek gondoljuk az állatot, és legyen szó akár kutyáról, lóról, hallról, mm. akkor, akkor ott megint ástunk egy, egy, egy első kapavágást az árokba köztünk és az állatok között, ami már így is, hát a természettől nagyon el vagyunk távolodva. És ö, éppen e kapcsán, tehát a bizalom, a, a szeretet kapcsán jön majd szóba ez a Tellington, Linda Tellington Jones-féle módszer, amit hát kifogok fejteni, mert ugye a hallgatók kérdezték, hogy hát mégis mi a TT, mi a t, -t, mi a t -touch. és nagyon örültem, hogy ez újra előkerült, mert ezzel 12-13 évvel ezelőtt találkoztam újra, úgyhogy szerintem picit zenéjünk mm. és akkor utána bele mélyülünk Linda Tellington Jones-ba. Még egy dolgot hagynunk Jó, el. persze. Ezt az zene alatt ezen lehet mondjuk elgondolkodni, ha most már ilyen szép gondolat jutott az Igen. eszembe. Elképzeltem magam előtt a lovat, meg magamat, vagy beleképzeltem magam a, a Monty Robbinsnak a helyébe. Hogyha nincs bennünk valamilyen fajta alázat a másik lény iránt, akkor a valószínűleg nem fog működni. És ha belegépzelne magam a ló helyzetébe, hogy oda valaki, és akar tőle valamit, milyen alapon? Uh -huh. Hogy veszi az ember magának a bátorságot, hogy egy szabad lény egyszer csak tulajdonképpen rabul akar rejteni, mert tetszik neki hogy rá le, olyan, hogy a formája miatt rá lehetne ülni, lehetne valamit csinálni vele. Tehát itt két szabad lénynek a találkozásáról van szó, és hogyha meg akarjuk hódítani a másikat, akkor ott valami egészen különleges módon kell hozzáállni, hogy ez a dolog valóban szép is legyen, erkölcsös is legyen, és, és fölemelje mind a kettőnket. Így van. <Szor> Akkor vissza Linda Tellington jones -hoz. Ez egy, mondom, elég régi módszer, és nem csak lovaknál használják, hanem kiterjesztette utána a házi állatokra, és ugye a házi kedvencekre, és utána az emberekre. A lényeg a módszernek az, hogy van ez a T-tacs, T-érintés nevezetű, dolog, amire épül az egész módszer, és ez pedig az újakkal és a kézzel egy, egy körkörös simogató mozdulat a test egész felületén. Ami arra hivatott, ugye Linda Tellington Jones szerint, hogy felébressze a sejteket, a sejtaktivitást. Tehát ezáltal a körkörös simogató mozdulat által nem csak az, hogy megnyugtatja a, az állatot, hanem állítólag ő felébreszti a testét idézőjelbe, és, és ezáltal ugye felébreszti benne a, a, a bizalmat, a nyugalmat, és ezt mind viselkedési, mind fizikai problémákra, pánik betegség, sérülés után ajánlja, hogy így lehet kezelni az állatot. És mondom, nem csak lovakról, vagy szó, nem problémás kutyákról, akik mondjuk pórázon húznak, vagy, vagy sokat ugatnak. Tehát ezzel a simog, simogatás terápiával indult ez az egész módszer. És ez annyira fejlett kint, angolszász országokba, hogy, hogy erre külön kurzusok vannak állatorvosoknak, sőt, vannak külön títács specialisták, akiket lehet hívni házhoz, és ezt a módszert alkalmazva ki, úgymond kúrálják az állatot a, a rossz viselkedéséből. De most maga a, a módszer a lovaknál, mert akkor maradjunk a lovaknál, például többféle úgymond megoldás van arra, hogy hogyan lehetne a lovat minél kevesebb ö, emberi beavatkozásra idézélbe irányítani. És például ugye ö, Linda Tellington Jones kifejlesztette egy úgynevezett ö, nyakgyűrűt, ami először fából, aztán van utána egy rugalmasabb anyagból amivel ki lehet küszöbölni az abla használatát, tehát a lószájából ki lehet venni az ablát, és csak erre a nyakgyűrűre való, hozzá van kötve egyetlen egy darab kötél, való apró nyomással és a lápsegítségekkel lehet a lovat irányítani. Ez egy hosszú folyamat, amíg a lovat erre átnevelik, de ugye ha már megalapoztuk a bizalmi kötődést a títás módszerével, akkor utána a ló már pont erre a bizalomra, amit ugye Monti a csatlakozással alakít ki, nagyon sok minden újra meg lehet tanítani. És ez alkalmas olyan helyzetekben is, amikor mondjuk hát az ablával fájdalmat is lehet okozni. Igen. Tehát vészhelyzetben uh -huh. ugyanúgy képes alkalmazni ezzel a finomabb nyomással, amit a nyakra Hat, gondolom, a anyakán van, akkor azt is valahogy kell, vagy mit hát egyébként uh -huh. vészhelyzetben az szokott lenni, hogy az abla az mindenképpen a lovon a fék, meg a, meg a kormány. Uh -huh. Na most vészhelyzetben az szokott történni, amikor a ló megugrik, az embernek önkéntelenül az a reflexe Meglántja. a lovasnak, hogy, hogy a megugrásból ugye következik a lovas fejbe az, hogy most el fog indulni aló. És ezt ezen. egy az, hogy összehúzódik az ember, akaratlanul is beletép a ló szájába. elveszte az egyensúlyát szintén a ló szájába kapaszkodik, legtöbbször. Hátra rántja. Hátra rántja a lovat, tehát beletép a szájába, ami fájdalmas, persze. Na, Na most, ezzel a módszerrel, egy az, hogy kiköszöböljük a lónak ezt az ilyenőségét, tehát sokkal nyugodtabb lesz az állat. Tehát, mondjuk, ha zablá, ha mondjuk a ló megugrik, megrántod a a gyeplőt és az obló bele mm. vág a szájába, akkor a ló ezt sokkal negatívabban reagálja le, mint ahogy kellene? Tehát nem hát, megáll, hanem mondjuk még jobban ágaskodik? Igen, akkor mondjuk el lehet azt érni nála, hogy esetleg vagy, vagy az van, hogy, hogy, hogy, hogy próbál szabadulni, és akkor Tehát a fejében még ránt egyet. hátra Vagy miért. hátradobja mm. a fejét, van olyan ló is, aki hátradobja, van olyan ló is, aki felágaskodik. Mm -hmm. Attól függ, hogy mennyire erősen rántják meg a, a mm -hmm. az ablát nem azt mondom, hogy, hogy nagyon sokan veszten lovasok is vannak, hogy kiküszöbölik az abla használatát, de ez, ez nem fog elterjedni egyik napról a másikra. Mert az emberek ből van rögzödve, hogy akkor biztos a dolog, ha az abla van a uh -huh. Most ezzel a, mó, ezzel a módszerrel ugye, ki lehet ezt küszöbölni, és hát valószínűleg, hogy azért nagy terepekre nem ajánlja, de például pályán dolgozni, amikor ugye uh -huh. csak ügetgetünk, vágtázunk, akkor elég a nyaggyűrű. Egy olyan lónak, akihez hozzászoktattak. Egy másik módszer úgy, ugyanígy. Uh... Bocsáss meg, azt a titacsot egy picit még, uh -huh. hadd csak meg jobban, hogy mit kell konkrétan csinálni. Meg tudod, hogy miért ti? hát a Tellington Tellington Jones nevéből, igen kopirájtos kifejezés igen, igen, ez kopirájtos T-touch, T-team, mint a csatlakozás is, ugye az is ez az is kopirájtos, igen ez a szó, hogy csatlakozás hát angolul join up, és akkor ott a kis erbetű mellett rossz ezt mondani de ez így van, ez kint baromi nagy üzlet tehát Monty Robertsnek azon, hogy a könyvei az oktatókazettái uh -huh. de van ugye a farmján egy iskola ami uh -huh. elég jó fizetős iskola uh -huh. és hát ezek a, a az, abból tartják fönn magukat ezek az emberek, hogy a különböző a Montyról a felesége uh -huh. készített szobrokat, uh -huh. szobor van, meg van uh -huh. külön, ugye a Tellington Jonesnak is vannak uh -huh. különböző ö, kötőfékek különböző speciális kötelek, ezeket uh -huh. minden lehet rendelni interneten pénzér de mondjuk ez így megbocsátható, ha már ennyi hoztak ebbe a világba, <gül> hogy egy pici pénzt is csinálnak rajta. Na most, ami még ugye egy másik módszer, amit a titácsot lehet alkalmazni, hogy a vezetés, hogy hogyan vezessük a lovat. Nagyon sokszor ugye a ló előre rohan, belemegy a vezetőjébe. Ezek mind-mind rossz szokások, amiket ki lehet küszöbölni. És most nagyon hosszadalmasan elmagyarázni pontosan, hogy, hogy, hogy ez mire alapozik, de van 11féle vezetési módot ismer Linda Tellington Jones, amire mi azt mondanánk, hogy hát egyféleképpen vezettem a lovat, megfogom a kötelet és húzom. De ő úgy tanítgatja a lovat, hogy van egy hosszú lánc, ahhoz van egy hosszú nylon kötél, tehát egy ilyen perlont kötél hozzá rögzítve, és az van a kötőfékre kötve, és van egy hosszú fekete pálcája, egy fehér gömbbel a végén, és az nem egy ütőeszköz, hanem úgymond az ő kezének a, a meghosszabbítás, hogy eléri a lovat, és azzal a pálcával simogatja jobbra, bal oldalon, elől az orrán, attól függően, hogy a lónak meg kell állnia, jobbra, balra kell mennie. Tehát magával a pálcával is ezt a körkörös... Tehát ez az edzés, ez a betanításnak az eszközen. Igen, uh -huh. igen, igen. És akkor különböző labirintusokon... Na magam elég képzelem a sarkantyús azt hogy na ezt a női őrültséget... Igen, igen. Uh -huh. Egy, ez így van, de én láttam Linda Tellington Jones-t fellépni uh, lovasfesztiválon, ahol ugye ezek a lovasok így, így megmutatják a módszereiket. És uh, ő úgy vezette föl a lovát, hogy... Uh, hogy volt ez a pálca a kezébe, és a ló mellette jött. Semmi kötőfék, semmi. Megállt neki, bemutatta rajta a titácsot. Jó, ez mondjuk az ő egyik tréningezett lova. De például úgy fejleszti az egyensú érzéket a lovaknak, hogy különböző labirintusokat csinál akadályokból és a rudakból. Különböző járóiskolákat, ahol a ló fejlesztheti nyereg alatt is a jármódját a fiatal ló. És persze türelem kell hozzá, és rettenetesen nagy hókusz tűnik, és valószínűleg, hogy ezek a sarkadjús idézélbe edzőknek, ez egy totális ö, női idiotizmus, ahogy mondanám. De ugyanakkor bár nagyon különbözik a Montiféle módszertől, ez is egy bizonyos erőszakmentes kommunikáció az állattal, ami nagyon fontos. Tehát valahol ugye mindig az erőszakmentességre kell visszatérnünk, és a Tellington módszerben is az a jó, hogy, hogy abszolút a, a fizikai kontaktus a simogatáson alapszik. Ha emlékszünk a Montiféle módszerre amikor csatlakozott Montihoz a ló, ő is végig simogatta az állattestét, ugye minden porcikált a lábvégekig, hogy meglegyen ez a bizalmi kötődés. Na most a Tellington módszer ugyanez, ha ló már hagyja magát ezekkel a körkörös finom mozdulatokkal végsimogatni, akkor valószínűleg már bízik az emberben. Tehát a két módszert össze lehet valahol egy picit kötni, van hasonlóság. Mondom, én 12 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a módszerrel, és Magyarországon is alkalmazták ezt a módszert, méghozzá a Répás Pusztai Sági Arab Tenyészet, mellett volt egy úgynevezett Penny Klub, ami direkt gyerekeknek alakult, és nem tudom, a mai napig nem tudom, hogy ez még működik-e, de egy rendkívüli sikeres kezdeményezés volt. A francia mintára épülő a gyerekek tanítása és vizsgáztatása, tehát egy profi lovas képzés kiépítése, és akkor lassó Attila volt az edző ott, emlékszem, és ők a t módszerrel edzették a lovaikat, a Tellington módszerrel, és akit érdekel, én azt ajánlanám, hogy érdeklődjön utána a répás pusztány, létezik-e még a Penny Club, mert ők például embereken is alkalmazták az úgynevezett, most magyarul lefordítva nehéz a kötő, kötözés módszerét. És ez abból áll, hogy a, a félős ö, önbizalmat vesztett lovakat ö, egy ilyen széles, ö, hosszú szallaggal, pánttal, a nyakuknál, a szügyén, a testén át körbe kötözik. Nem kötözik össze a lábát, csak a testet. És úgy mond, ettől a ló úgy egy, egynek érzi magát. Ez most uh -huh. így őrületesen nagy hülyeségnek hangzik. Nem, és a, ez olyan, és, mint hát egy kicsit mondjuk feszesebb pulóvert, és vagy akkor a érzed, hámot, hogy az út Tehát tart, az ember magára de? rak egy hegymászóhámot, az mennyire jó érzés, uh -huh. hogy, hogy úgy összefogja a lábamat, a csípőmet uh -huh. a, a felsőtestemmel, uh -huh. és ugyanez van a lóval, és ugyanezt használták a lovassal. A bizalma, az önbizalmát vesztett félő lovas, szintén megkapta ezt a Tellington féle szallagot, összekötözték idézőjelbe, összekötötték a testrészeit, és, és akik ezt kipróbálták, azok azt mondták, hogy hát ez egy jó érzés, hogy uh -huh. egyben érzem magam. Uh -huh. és, és valószínűleg, hogy ezt, ezt, ezt láttam is fényképpen, használták répás pusztán ebbe a klubba, tehát érdemes lenne utána érdeklődni, mert hát egy elég egyedi módszer. De én is láttam ezen a parádén, hogy a Tellington módszer segítségével egy mozgássérült tolókocsihoz kötött nő vezetett föl egy, na most írtán akartam mondani, egy fríz lovat, azokat a nagy, fekete, félnehéz ló, és úgy jött mellett a ló egyszál kötélen, a tolókocsi mellett, teljes nyugalomba, pedig ezeren fényképeztek, és sok ember volt körülötte, és a nőnél is semmi más nem volt, csak ez a vékony kis kötél, a kötőfék és a hosszú tellington pálca és kész. És a ló jött a tolókocsi mellett, nem lépett rá, nem rúgta föl. Uh -huh. Tehát nagyon sokat kell még tanulnunk szerintem. Uh -huh. És minél többen kezdik el terjeszteni ezt az erőszakmentességet, és minél többen lovagolnak így, annál inkább fog változni a hozzáállás a lovakhoz, és nagyon nagy szükség lenne rá, mert nem csak a lovakkal való bánásmódunkkal van baj, hanem az összes többi állattal is. Beleértve az embert. Beleértve a saját hmm. mindenkit. Amiről aztán végképp azt képzeljük, hogy ismerjük. Igen. Pedig hát ugyanúgy nem ismerjük. Így van. Tehát mindenképpen hmm. jó lenne odafigyelni arra, hogy hogy egymásra az állatokra. És hát mindenkinek azt tudom ajánlani, mivel ma van az Állatok Világnapja, hogy, és nagyon sok rendezvény van szerte a városba, hogy legalább egyre, hogyha úgy érzik, menjenek ki, és, uh -huh. és próbálják meg közelebbről megismerni az állatokat. Most itt kapásból tudnék mondani, rögtön három helyszínt az állatkertnél van. Ugye Állatok Világnapja a Fauna Egyesület rendez egyet, és kint a a Rex otthon Alapítvány Állatszigetén, a külső Szilágyi úton is egész napos program fellépő zenészek, művészekkel és állatbemutatókkal várják a valamint örökbe fogadható állatokkal vagy hogyha megjött a kedvünk akkor én mindig nem késő kimenni lovagolni, lovardába körülnézni vagy keresni egy jó lovardát nagyon sokan kérték, ajánljak jó lovardát, de az az igazság, hogy mivel én elég szűk körben mozgok ilyen magán lovardákba jó szívvel egyetlen egy olyan lovardát se tudok ajánlani Budapest környékén, ami, amire azt mondanám, hogy hát igen, oda érdemes elmenni, hanem mindenképpen azt állom, hogy, hogy ne adjuk föl, és próbáljunk megtalálni. És nincsenek lovas klubok, amik például speciális, mondjuk olyan, mint a Monty Roberts lovas klub vagy a Telington lovas klub, nem lehet ilyet alakítani? Vagy De lehetne ilyet alakítani. Lehet, hogy kéne. Ha lenne sok-sok pénzem, akkor már alakítottam volna egy ilyen lovas klubot. Mert legalább egy egyesületet, ember, legalább az emberek. Lehet, valószínűleg erre csináltam egy levelező, jó, hogy eszembe jutottad mm -hmm. egy levelező ö, ö, ö, csoportot, amire rá lehet csatlakozni, és ott osztani az ötleteket, vagy fölteni kérdéseket, akár nekem, akár egymásnak, és az a lónevelés, de ékezetek nélkül kukac, groups.com címre lehet írni a levelet, mm -hmm. és én akkor felrakom a, a az embereket a, a listára, vagy hogyha ugye rögtön a honlapra, le, rá lehet menni a Yahoo honlapjára, és ott a, a grupszak -ok között megkeresni uh -huh. a humanista lónevelést, vagy pedig groupsyahoocom per lónevelés, és uh -huh. így oda még egyszer tagoltam is. Jó, el, tehát nem? akkor egy e-mail lehet írni a lónevelés, lóneveles lóneveles kukacjahogroups.com az a jahu pedig y-a-h-o-o -h -o -o. -O -O g-r-o-u-p-s groups groups.com akkor így mondanám vagy pedig a www.yahoo.com honlapra rámenni és ott a groups Rákattintani és a searchbe, a keresésbe beírni, hogy humanista lónevelés, és akkor ki fogja dobni a honlapot, a rá lehet csatlakozni erre a levelező listára, de mondom egy e-mail a lóneveles kukac, jahogroups.com is elég, és akkor felírom a listára, akik írták az e-mailt. És hát remélem, hogy minél többen csatlakoznak, és egy olyan fórum már fog ez alakulni, ahol ki tudjuk cserélni az egymás ugye, ötleteket, eszméket cserélhetünk a lóneveléssel kapcsolatban. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy, hogy ki hogyan viszonyul ahhoz, vagy ha van saját lova, hogyan nevelte, hogyan neveli. És hát persze a kell segítség, akkor nagyon szívesen segítek, amit tudok. Ugye, hogyha valakinek olyan lova van, akivel probléma van, vagy, vagy baj van, akkor itt lehet majd tanácsokat adni egymásnak. Tehát szeretném a minél többen csatlakoznának ehhez. És hát nagyon köszönöm a témákat, mert ugye ezekből most mazsolázva valószínűleg, hogy egy darabig el leszünk látva. És két hét múlva ezekből a, a hallgatói kérdésekből fogunk ismét válogatni. Igen, így van. És úgy lépjünk tovább. Így van. Köszönjük szépen, Jakab Zsófit hallották, és a is tartló nevelést.